Розділ 7. Місто приголомшило Лару. До цього вона знала лише Галіфакс. Але чим було селище рибалок та лісорубів порівняно із жахливим молохом з середнього заходу? Чикаго пригнічував, дивував своєю невгамовною енергією. Життя в ньому вирувало. Кожен із перехожих прагнув до лише йому відомої – і дуже важливої мети. Лара зняла номер у готелі Стівенс. Їй височило одного погляду на витончено одягнену даму, яка з гідністю пройшла мармуровими плитами вестибюля, щоб зрозуміти всю убогість власного туалету. «Для Глейсбей це було непогано», – подумала вона. «Хале в Чикаго ніколи». Наступного ранку думка втілилася в події. Розкішні бутіки Кейнс і Ультімо дозволили вибрати костюми, що відповідали її смакам. В Джозефі були придбані туфлі. На Сакс-Авеню вона зі знанням справи відібрала нижню білизну. Траберт і Хефер надали можливість стати володаркою пристойних діловій жінці аксесуарів. Потім вона зайнялася купівлею норкового манто. І щоразу, стоячи біля каси, Лара чула батьковий голос. «Я не друкую гроші. Сходи в армію порятунку. Об'ємна шафа для одягу в номері готелю була вже повна, але ходіння по магазинах тривало. Наступним пунктом плану став перегляд жовтих сторінок телефонної книги, де перераховувалися найбільші контори брокерів нерухомості. Першою в списку була «Паркер Associates». Набравши номер, Лара попросила з'єднати її з містером Паркером. «Чи можу я дізнатися, з ким він буде говорити?» – запитала секретарка. «З Ларою Кемерон». Замить у слухавці пролунав чоловічий голос. «Брюс Паркер». «Чим можу допомогти?» «Я шукаю місце для будівництва готелю». Голос у слухавці помітно пом'якшав. «У цьому питанні ми професіонали, місіс Камерон». «Пані Камерон, вибачте, у вас же є щось на прикметі?» «Ні, чесно кажучи, я поки що мало знайома з Чикаго». «Нічого страшного, упевнений, наша компанія зможе запропонувати вам хороший вибір. Просто скажіть, що у вас в голові, який капітал маєте». «У мене три мільйони доларів», – з гордістю відповіла Лара. У слухавці повисла мовчанка. «Три мільйони?» «Так. І ви маєте намір будувати готель?» «Так». Нова довга пауза. «Може, вас зацікавить вже готовий будинок, міст Камерон?» «Жодним чином. Я розраховую побудувати щось унікальне у привабливому районі міста, яке...» І витратити на це три мільйони? – Паркер хмикнув. Боюся, у цій ситуації ми безсилі. Дякую вам. – Лара поклала слухавку. Очевидно, брокером Паркер виявився завалящим. Знову перегорнувши жовті сторінки, вона зробила ще півдюжини дзвінків. Ближче до вечора стала зрозумілою невідворотна реальність – у Чікаго немає брокера, готового знайти для неї підходящий майданчик, де можна було б побудувати готельний комплекс і вкластися при цьому в кошторис з трьох мільйонів доларів. Зрозуміло, фахівці з нерухомості висували безліч пропозицій, проте всі вони зводилися до одного. Скромний пансіон десь на околиці. Ні за що, вирішила Лара. Тоді краще повернутися в Глейсбей. Мрії про готель, який вона хотіла побудувати, переслідували Лару протягом довгих місяців. У її уяві він уже існував. Рельєфний, у всіх деталях. Готель має стати будинком. Другим будинком для тих, хто в дорозі. Складатиметься, він головним чином буде із номерів люкс. У кожному вітальня з каміном, Затишна бібліотека, обтягнуті шкірою дивани та крісла та, обов'язково, великий концертний рояль. Дві спальні плюс простора тераса на всій ширині апартаментів. У ванній кімнаті, звичайно, джакузі. У вітальні – міні-бар. Лара достеменно знала, чого хоче. Залишалося вирішити єдине питання – як реалізувати задумане. На Лейк-стріт вона зайшла до невеликої друкарні. «Чи не могли б ви надрукувати для мене сотню візитних карток?» «Безперечно, мадам. Назвіть текст». «Міс Лара Камерон у центрі, а нижче експерт з нерухомості». «Зрозуміло, міс Камерон. Зайдіть за два дні». «Ні. Візитки потрібні мені надвечір. Будь ласка». Тепер мала познайомитися з містом. Лара годинами гуляла вздовж Мічиган-авеню і Стейт-стріт. Ла Саль і Лейк Шор-Драйв блукала парком Лінкольна з його зоосадом, полями для гольфу і малівничим видом на озеро. Вона відвідала товарний ринок Чикаго. В книгарні кроч Брентано накупила довідників про Чикаго. Дізналася імена великих людей, які зробили його для себе другою батьківщиною. Карл Сенберг, Френк Лойд Райт, Луїс Генрі Саліван, Сол Де Лоу. Лара за поєм читала про сім'ї перших поселенців на берегах озера Мічиган: Джона Бр Бейрца, Гейлорда Доннелі, Маршала Філца, Потера Палмера, Уолдінгріна і з повагою розглядала особняки, що належали їм колись. Побувавши на південній стороні, вона відчула себе майже вдома. У брудних вуличках жили поляки, шведи, вихідці з Литви та Шотландії. Район нічим не відрізнявся від Глейсбей. Походивши по місту, Лара уважно вдивлялася в оголошення про продаж будинків, а потім дзвонила брокерам. «Назвіть вашу ціну, будь ласка». 80 мільйонів доларів, 60 мільйонів, 100 мільйонів. Стан із трьох мільйонів здавався їй тепер жалюгідними грішми. Лара до глибокої ночі сиділа в кріслі, зважуючи всі можливі варіанти. Вибір був невеликим – або змиритися, обмеживши свої амбіції крихітним готелем на околиці, або їхати додому до Глейсвей. Ні те, ні інше її не влаштовувало. Ставки надто високі, щоб відступати назад, думала вона. Вранці Лара вирушила до банку. Клерк за стійкою підняв на неї запитливий погляд. «Мені й хотілося б переговорити з віце-президентом». Вона передала молодій людині свою візитну картку. Через п'ять хвилин її провели до кабінету Тома Пітерсона. Досить млявого на вигляд чоловіка років сорока, обличчя якого помітно смикалося від нервового тику. «Що я можу зробити для вас, міс Камерон?» «Я думаю розпочати у місті будівництво нового готелю. Потрібен відомий кредит». Губи Пітерсона розтягнулися в пошміс... посмішці. «Для цього ми тут і сидимо, мем. Що конкретно буде уявляти ваш готель?» Фешенебельний заклад у пристойному районі. Звучить дуже привабливо. Хочу відразу ж попередити. На даний момент у мене всього три мільйони і... Посмішка її співрозмовника стала ще ширшою. Жодних проблем. Це правда? По спині Лари пробіг холодок. Три мільйони? Чудова сума, якщо ви знаєте, як ними розпорядитися. Пітерсон глянув на годинник. «На жаль, зараз на мене чекають. Не відмовитися повечеряти разом і обговорити все в більш сприятливій обстановці». «З радістю. Це було б чудово. Де ви зупинились? У Палмері. Я заїду за вами до восьми». Лара підвелася з крісла. «Дякую. Ви не уявляєте, що я зараз відчуваю». Мені здавалося, що надії вже немає. «Надія є завжди. Не турбуйтеся. Ви потрапили у добрі руки». Рівно о восьмій вечора Пітерсон посадив Лару в свою машину і привіз до Енріччі. Коли вони зайняли столик, віце-президент банку сказав, «Прийшовши до мене, ви вчинили дуже мудро, міс Камерон. Разом ми можемо багато зробити один для одного. Разом? Саме так. По вулицях ходять чарівні створіння» але в жодної немає такої задирикуватої попки, як у вас. Чому б вам не відкрити дорогий бордель, який би посачав дівчат іменитим Лару скам'яніла? Вибачте. Якщо ви знайдете десяток фей, я...» Вона швидко пішла до дверей. Наступного дня Лара побувала ще у трьох банках – Присвятивши у свої плани першого керівника, вона почула. «Ось вам моя порада. І, кращого, напевно, дати не... І краще їй, напевно, дати неможливо. Викиньте ці порожні витівки з голови. Нерухомість – поле гри виключно чоловіків. Жінкам туди входу немає». «Чому?» – розчаровано видихнула Лара. «Тому що на цьому полі діють брутальні самці. Вас з'їдять живцем». У Глейсбей я вціліла? Управитель подався вперед. Відкрию маленький секрет. Чикаго не Глейсбей. Менеджер другого банку, солідний джентльмен, сказав так. Ми були б щасливі допомогти міська Камерон. Свої ідеї залиште при собі. Банк інвестує ваші кошти у найвищий. Закінчити він не встиг. Лара вийшла. Боб Венц Президент третього банку виглядав саме так, як і мав виглядати. Сивий, впевнений у собі пан із манерами, що викликають симпатію. Крім нього, в кабінеті знаходився непоказний років 30 чоловік у порядно зім'ятому костюмі. Хочу представити вам, міс Камерон, одного із наших віце-президентів. Це Говард Келлер. Настав короткий обмін привітаннями. «Чим можу служити, мадам?» Зі широю привітністю поцікавився Боб Венц. «Я поки що не відмовилася від задуму збудувати в Чикаго новий готель і намагаюся знайти джерело фінансування». «Ви не помилилися адресою?» Венц усміхнувся. «Місце для будівництва вже наглядали?» «У найзагальніших рисах». «Щось у межах петлі неподалік Мічиган-Авеню. Чудовий вибір!» Лара докладно розповіла про своє бачення готелю. «Що ж, плани вражають», – зауважив президент. «У вас є якісь засоби?» «Три мільйони. На суму, що бракує, я хотіла потримати позику». «Довге, довге мовчання. Боюся здатися надто обережним». Нарешті порушив Венс, але навряд чи наш банк зможе допомогти вам, міс Камерон. Проблема полягає в тому, що ваші ідеї дещо не відповідають товщині вашого гаманця. Зрозуміло, якщо ви побажаєте, щоб ми вклали ці три мільйони, ні, дякую. Дякую за час, який ви мені приділили. Усього доброго, джентльмени. Гордо піднявши голову, Лара вийшла з кабінету. У Глесьбей три мільйони доларів здавалися незбагненною купою грошей. Тут же, у Чикаго, на них дивилися, як на жменьку монет. Вона йшла вулицею і раптом почула голос. «Міс Камерон!» Лара обернулася. До неї квапливо наближався Говард Келлер. «Так, усього кілька слів». «Може, вип'ємо по філіжанці кави?» Від неприємного спогаду її ледь не кинуло в тримтіння. «Невже тут кожен чоловік – сексуальний маніяк? «Тут за рогом – пристойна кав'ярня». Лара знизала плечима. «Добре». Перекинувшись двома фразами з офіціантом, Келлер обернувся до неї. «Вибачте за нав'язливість, але я міг би вам дещо порадити». «Так». «Не соромтеся», – втомлено кинула Лара. «Перш за все, ви з самого початку пішли неправильним шляхом. На вашу думку, моя ідея ні на що не годиться?» – крижаним голосом спитала вона. «Навпаки, готель, про який ви говорили, просто чудовий!» Лара нічого не розуміла. «Тоді чому у Чикаго такий припав би дуже до місця?» Але навіщо вам його будувати? Що ви маєте на увазі? Чи не буде розумніше відшукати відповідний старий будинок і переробити його під свої потреби? У місті повна третій розрядних готелів, при чому купити кожен можна за цілком прийнятну суму. Скажімо, три ваші мільйони з'являться початковим внеском, гроші, що бракують, візьмете в банку. «Посіть їх на інтер'єр і готово, ось вам затишний, якщо хочете, фешенебельний готель», – Лара замислилась. У пропозиції Келлера був сенс. Такий підхід був явно далекогляднішим. І ще. «Жоден банк не погодиться фінансувати проєкт, якщо ви не назвете імені розумного архітектора та досвідченого будівельника». Банкірам завжди потрібні солідні гарантії. Вона згадала про база сіла. Починаю розуміти. У вас є на прикметі гарний архітектор? Келлер посміхнувся. Їх дуже небагато. Дякую за пораду. Якщо я знайду потрібне місце, чи зможемо ми продовжити цю розмову? У будь-який час. Бажаю вам удачі. У душі... Лара чекала почути щось на зразок. «Чому б нам не продовжити його в мене вдома?» Однак Келлер лише додав. «Не хочете ще кави?» Знову потяглися втомливі прогулянки вулицями, але зараз Лару привертали вже зовсім інші об'єкти. На Делавер-стріт за два квартали від Мічиган авеню вона помітила облізлу довоєнну будівлю дешевого готелю. Дошка з назвою тьмяно шерилася провалами літер. Готель Корес. Спочатку Лара пройшла повз, але, зробивши три кроки, зупинилася, щоб ще раз окинути будову поглядом. Цегляну кладку покривав товстий шар пилу, тож розібрати якого кольору був фасад, було неможливо. Вгору йшли вісім поверхів, прийнявши рішення. Лара попрямувала до вестибюлю. Усередині готель виявився ще гіршим, ніж зовні. Службовець у пошарпаних джинсах і рваному светрі возив по витоптаному килиму стародавній пилосос. Стійка адміністратора більше нагадувала віконечко для продажу квитків. У дальньому кінці холу виднілися сходи, які вели в колишні. Курильні кімнати, які давно вже здалися в найм безіменним конторам. Залишивши полосос біля вхідних дверей, клерк повернувся за сійку. «Потрібен номер?» Голос його був позбавлений усіляких інтонацій. «Ні, я хотіла дізнатися…» Закінчити фразу Ларі завадила поява, не жінки в спідниці із явним надлишком косметики на обличчі. За її спиною стояв чоловік похилого віку. «Дай мені ключ, майку!» – кинула вона клерку. Той простягнув їй ключ, і пара рушила до ліфта. «То що вам завгодно?» – хлопець повернувся до Лари. «Цікаво», – задумливо протягнула вона, «чи не погодиться ваш господар продати готель?» «В наш час можна купити абсолютно все. Схоже, ваш батько займається нерухомістю». Ні, нею займаюсь я. В очах службовця блиснула іскра здивування. Тоді вам краще поговорити з братами Дайамонт. Їм належить ціла мережа таких нічліжок. Де я можу їх знайти? Хлопець назвав їй адресу десь на Стейт-стріт. Ви не будете проти, якщо я тут озирнуся. Він зназав плечима, посміхнувся. Заради Бога. Почувайтеся, як вдома. Хто знає, може станете моїм босом. Господь цього не допустить, подумала Лара. Вона повільно рушила вестибюлем, обводячи пильним поглядом простір. Вхідні двері обрамляли дві мармурові колони. Ногою Лара підчепила край килима, що втратив всякий вигляд. Під ним опинилися сірі від бруду мармурові плити. Сходи привели її на другий поверх. З гірчичного кольору сін де-неде клаптями засали шпалери. Вона потягла за смужку і знову побачила прожилки мармуру. Серце прискорено забилося. Поруччя сходів було пофарбовано чор... чорною фарбою. Озирнувшись на клерка, який за своїм віконцем ліниво перекладав якісь папери, Лара дістала з кишені ключ і з силою провела по поручню. Надії її виправдалися. Подряпина блиснула потьмянілою міддю. Вона ступила до ліфтів, грати яких покривала та сама чорна фарба. Знову скористалася ключем. Мідь. Стримуючи хвилювання, Лара спустилася до клерка. А чи не можна зазирнути у номер? Наводіть честь. Хлопець вручив їй зв'язку ключів. З вільних 410. чотириста десятий. Дякую. Вона увійшла до ліфта, натиснула кнопку. Кабіна зі старомодними заводками здригнулася і повільно поповзла вгору. Я тут усе перероблю, вирішила Лара. А стіни кабіни обтягнув гобеленом. У мозку її вже складався план реконструкції. Номер 410 нагадував напівзанедбаний сільську комору, Проте навіть це не могло до кінця приховати його колишній переваг. Кімната виявилася напрочуд просторою. Уздовж стін стояли безкусні меблі, а ванна жахала. Лара затримала подих. Чудово! У вестибюль вона спускалася сходами. Пахло кішками, зате сходи знову були з мармуру. Без слів Лара поклала ключ перед клерком. «Ну як?» – подивилися – «Так, дякую вам», – хлопець усміхнувся. «Ви дійсно хочете купити цей сарай?» «Я й справді хочу купити цей сарай. Круто!» Стукнули двері ліфта, з кабіни вийшли шлюха, що молодиця і її пересиглий супутник. Жінка простягла клерку ключ і згорнуту трубочкою банкноту. «Дякую, Майку!» «Успіхів, Берто!» Він обернувся до Лари. «Ви ще повернетеся?» Без сумнівів, я ще повернуся. Наступним пунктом її маршруту був міський архів. У строгої дами в круглих окулярах Лара запитала, чи не можна ознайомитися з історією будівлі, яка її так зацікавила. Сплативши 10 доларів, вона отримала папку з документацією щодо готелю «Конгрес». З паперів випливало, що брати Дайамонт Придбали готель п'ять років тому за шість мільйонів доларів. Офіс братів був у старому особняку на розі Стейт-стріт. Вузька ока дівчина в коротенькій яскраво-червоній спідниці коротко поцікавилася. «Чим можу допомогти? Я хотіла б зустрітися з містером Даямондом, З яким із них? На ваш вибір. Тоді з Джоном». Секретарка зняла слухавку і мелодійно промовила. «До вас, молода пані Джон». Вислухавши боса, кореянка перевела погляд на Лару. «У якій справі?» «Думаю, купити один із його готелів». «Каже, має намір купити в тебе готель», сказала дівчина в слухавку і поклала її. «Проходьте». Джон Дайамонт виявився великим, середніх років чоловіком із широким червоним обличчям. Розкоривши товсту сигару, він підняв на Лару погляд чорних опуклих очей і сказав, «Джой сказала, ви хочете купити готель». Настала коротка пауза. «Дивлячись на вас, важко повірити, що ви досягли того віку, коли закон дозволяє людям голосувати». «О, для цього я вже виросла», – запевнила його Лара. «Так само, як і для того, щоб придбати у вас готель». «Невже? І який же?» «Конгрес». «Що?» «Так значиться на табличці. Вважаю, це Конгрес». «Ах, так. Він продається?» Даймонд хитнув головою. «Чорт забирай, навіть не знаю. Взагалі Конгрес приносить непоганий дохід, думаю». Ми не захочемо з ним розлучитися. Для вас він тягар. Ось як. Будівля у огидному стані. Вона розвалюється на частини. Не сперечаюся. Але в такому разі вам воно навіщо. Належий готель мені, я б його оновила. Зрозуміло за умови, що у ньому не буде мешканців. І з цим не виникне жодних проблем. Термін перебування обмежений для постояльця одним тижнем. Скільки у ньому номерів? 125. Загальна площа будівлі становить 100 тисяч квадратних футів. Номерів дуже багато, подумала Лара. Нічого. Скоротивши їх кількість, можна зробити непогані апартаменти. Мені вистачить 60-75. Цього буде достатньо. Залишалося питання ціни. Якщо я справді вирішу його купити, то яка сума задовольнить вас? Якщо я справді вирішу його продати, то не менше як за 10 мільйонів. Перший внесок – 6 мільйонів. Лара повела плечима. Пропоную вам, без жодної торгівлі. Мозок Лари гарячково запрацював. Витрати на розбудову будівлі коштуватимуть приблизно 80 доларів на квадратний фут, тобто вісім мільйонів, плюс меблі та обладнання. Лара знала, що частину грошей можна взяти у банку. Проблема полягала в шести мільйонах, з яких у неї було лише три. Ціну Дайамонт заламав неймовірно, але бажання стати власницею готелю пересилило. «Ми домовимося», – сказала вона. Хазяїн кабінету уважно слухав. «Ви отримаєте необхідне...» Дайамонт посміхнувся. «От і чудово!» «Однак перший внесок дорівнюватиме трьом мільйонам!» Він розвів руками. «Неможливо! Шість та готівкою!» Згодна. «Ха! Де ж ви дістанете ще три?» «У вас!» «Що?» «Ви дасте їх мені під заставу!» – Я дам вам грошей на покупку мого готелю? – майже таке ж питання поставив їй колись у Глейсбей Шон Маккалістер. – Чому б не подивитися на ситуацію під таким кутом? – Ви самі позичаєте собі гроші. Будівля належатиме вам до того моменту, поки я не розплачуся. – Подумайте, ви ж тільки виграєте. – думав Дайямонт недовго. На губах його з'явилася задоволена усмішка. «Що ж, мадам, вітаю, ваша взяла». Банківський кабінет Говарда Келлера був крихітною комірчиною. Коли Лара увійшла до неї, молодик виглядав ще більш пам'ятим, ніж при першій зустрічі. «Знову до нас? Так швидко?» «Ви ж сказали, будь-коли». Келлер відкинувся на спинку крісла. «Розповідайте». Це старенький готель під назвою «Конгрес» на Делавар-стріт за два квартали від Мічиган-авеню. Будівля, по суті, справжня руїна. Я куплю його і перетворю на найкращий готель міста. Умови угоди? – Лара почала пояснювати. «Пропоную посвятити у ваші плани Боба Венца», – після деяких роздумів сказав Келлер. Президент слухав відвідувачку і робив у робочому блокноті позначки. «У принципі, це можливо, але…» Венс пильно подивився на Лару. «Скажіть, місь Камерон, вам колись доводилося керувати готелем?» У пам'яті знову з'явився Глейсбей. Прибирання брудних кімнаток, миття підлоги, приготування нехитрих обідів і вічні розмови з постояльцями – я тримала пансіон для шахтарів та лісорубів. Готелем його, звісно, не назвеш. Мені хотілося б глянути на Конгрес на власні очі, Боб, сказав Келлер. Лара відчувала незвичайне піднесення. Ідучи з нею готельними коридорами, Келлер уже бачив номери такими, якими вони являлися в словах його супутниці. Це будуть апартаменти класу люкс із сауною. Тут камін, у тому кутку білий рояль. Лара замахнула рух, рукою. Коли в Чикаго приїжджають заможні люди, вони обирають найпрестижніші готелі. Але там все абсолютно однаково. Там розкіш немає душі. Якщо ми запропонуємо їм щось інше, тепліше, то нехай навіть номер виявиться дещо дорожчим. Гість віддасть перевагу саме йому. Він відчує себе вдома. «Вірю». Вона різко зупинилася. «На вашу думку, банк погодиться надати мені позику?» «Повернемося та з'ясуємо». Через півгодини Келлер вступив до кабінету Венса. «Що скажеш?» «Міска Камерон, сповнена рішучості. Мені подобається її ідея вдома для тих, хто в дорозі. Мені також. Але як бути з її молодістю та відсутністю досвіду?» Це надто схоже на авантюру. Хвилин сорок чоловіки обговорювали майбутні витрати та відсоток прибутку. «Думаю, все ж таки має сенс ризикнути», – задумливо сказав Келлер. «Ми нічого не втратимо», – він усміхнувся. «У гіршому випадку переселимося до Конгресу». Після закінчення розмови Говард Келлер зателефонував Ларі. «Правління банку...» Щойно дало згоду надати вам позику. Це правда? Їй хотілося кричати від щастя. Не може бути! Господи, як я вам вдячна! Нам треба дещо обговорити. Ви готові зробити це ввечері за вечерею? Так, чудово. Заїду за вами о пів на восьму. Вечеря відбувалася у гателі «Імперіал». Лара була така збуджена, що майже не звертала уваги на їжу. «Не можу навіть пояснити, що я зараз відчуваю. Мій заклад стане найкращим у Чикаго. Не поспішайте», – спробував охолодити її запал Келлер. «Попереду на вас чекають труднощі. Дозвольте бути відвертим, міс Камерон. Лара». «Лара, зараз, Лара, ви темна конячка. У вас немає досвіду». У глейзбей, тут не глейзбей. Тут є інші правила гри. Тоді, чому банк? Спробуй зрозуміти. Ми не займаємось благодійністю. Найгірше, що може статися, це якщо банк залишиться при своїх, не отримає прибутку. Але я вірю у твою зірку. Все має вийти. Ти ж не маєш наміру обмежитися одним готелем. Звісно, ні. Це лише початок. Так я й думав. Зазвичай, коли банк дає людині позику, ніхто з персоналу не бере особистої участі в угоді. Однак у нашому випадку я готовий надати тобі всю посильну допомогу. Говард Келлер горів бажанням взяти безпосередню участь у здійсненні її планів. У першу ж хвилину їх зустрічі він став заручником незрозумілої чарівності, що виходила від Лари, її ентузіазму. Молода жінка справляла враження жвавої дитини. Келеру страшенно хотілося їй сподобатися. «Може, – думав він, – прийде день, і я скажу їй, який короткий крок відокремлює мене від слави».